Laugarren unitatea C. Asmo onak. Kaixo, irratiko astean behin saiorako da. Ikasturte berriarekin batera jendeak asmo berriak edukitzen ditu. Zuk ba daukazu asmo berririk? Kontatuko dizkiguzu? Asmo berriak? Bai, bai, badauzkat batzuk, begira. Ez erretzen, arazoen aurrean ez desanimatzen eta lana obetu egiten saiatuko naiz. Gainera, diru gehiago aurrezten, ingelesa ikasten eta astean behin zinemara joatzen hasiko naiz. Zenbat gauza berri egin behar dituzu? Bai, baina beste ohitura batzuekin berdin jarraituko dut. Adibidez, goiz soberatzen jarraituko dut, kirola egiten eta laguneekin ateratzen jarraituko dut. Hoeiek ohitura honak dira eta badakizu, ez dira galdu behar. Ez hori zure, mila esker. Ez horregatik.